Móricz Zsigbond Disznótor Édesapám már a bárdal csapkodta a fát. Szántalpat készített. Nappal megfaragta a fejszével nagyjából, és este lámpavilág mellett a szobában végezte el a sima munkát. Nekünk ez nagyon tetszett, és nagyon csodálkoztunk, hogy édesanyánk nem örül neki.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 Mikor az megfőtt, édesanyánk fakanállal szedett cseréptányérba, s alig vártuk, hogy egy kicsit kihűljön. Szedtük a kis tenyerünkbe, szemelgettük. Boldog kis család volt, gyüzsgés, zsivajgás. Csak ha valamelyik gyerek sírósan felvisított, akkor kiáltott ránk édesapám, hogy, a oh, hallgassatok!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 és nagyon sajnáltuk, hogy az idén nem lesz disznó ülés. pedig nagyon szerettünk a perzselésnél jelen lenni. Kis tüzeket csináltunk külön, s harcoltunk egymással, hogy kinek van jobban égő tüze. A vendégek már a pitvarban dobogtak, s már megismertük Pista a morgását, korgását. Áh. És már ajtót! kiáltott oda ki, s úgy vaktába megverte ökölllel az ajtót. Biztosan nem lelte a kilincset. Édesanyám kinyitotta az ajtót, és két rettenetes nagy ember jött be. Pista bácsi, meg dobos. Ez nem volt rokon, hát nem hívtuk bácsinak.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 – Ide be kell ezt csinálni, te, Gergely! – mondta Pista bácsi, s köszörült a torkát, és nagyot köpött a forgácsba. – Ha! Engem a feleségem kiverdne! Neked jobb feleséged van! Édesanyám nem igen nevetett, inkább savanyúan mondta. Hát – Pedig ott jobban elférnének ebből a nagy gerendával. Pista bácsi édesanyámnak unokatestvére volt. A faluban a legnagyobb gazdag közé tartozott, és szótlan ember volt. Csak ha egy kicsit ivott, akkor szeretett beszélgetni. Most beszédes kedvében volt. Nagyon kedves este volt. Bolottságos volt, ahogy a nagy emberek gubájáról leolvadt a hó, és csöppekben csorgott körülöttük a víz mint mikor olvad az ereszről. Mi tovább játszottunk, mert még korhám volt lefeküdni. Ők meg beszélgettek. Édesapám nem igaz zavartatta magát. Szorgalmasan dolgozott, s a forgás csak úgy pattogott a lyukakból, amit vésett. Mikor ez a tab készen volt, még vésővel virágot is csinált az orrára, olyan, amilyen a kapubálványokon van. Akkor kivitte, s behozta a másikat. Azt is lebárdolta, legyalulta, és elkezdte kivésni a lyukakat. Már nem tudom, mit beszéltek, mit nem, de egy nagyon érdekes dolog történt. Az emberek csúfolták az apámat, hogy hogy farag. Erre azt mondta nekik édesapám, ne ugassatok, aki megcsinálja utánam, amit én, annak ingyen adom a szánat. Fogadást kötöttek, ki tud százszor vágni a szekercével egy nyomba. Mi, gyerekek, roppant kíváncsiak voltunk, és boldogak, hogy ilyen nagyszerű dolognak lehetünk a tanúi. Csak hogy, aki erre vállalkozik és elveszíti, az egy disznót ad. A disznót sokalták. Jó, hosszú alkudozás után megegyeztek egy csüldőben. De. Annak szép kell láb lenni, legalább 40 kilósnak. Dobos nem vállalkozott rá, mert azt mondta, hogy ő nem kókler, hanem pistabácsi, mester volt, és ő kötötte az ebed akaróhoz, karóhoz, hogy ő kétszázszor is belevág egy nyomba. Nekivetkezett ingújra, csak a lajbi maradt rajta, már annak is neki gyűrközött, mikor édesapám hozzáfogott a virtushoz. Apám úgy, ahogy ült, fogta a kis szekercéjét, megsímogatta annak az élét, ráfújt, az ingén végig törölte, s belevágott a fába. Akkor elkezdett nyugodtan, tempósan csapkodni a baltát, és mi olvastuk halkan. Egy, kettő, három, tizenöt, tizenhat, huszonhárom, huszonnégy, huszon, és így százig. Édesapám ki volt pirulva, és mikor a századikat is belevágta, de úgy, hogy a vágás alig volt nagyobb, mint amikor elkezdte. Akkor felugrott, s eldobta a baltát. A balta majdnem leütötte a varrógép lábát. anyám nagyon meg is rémült, s lehajolt, a plámpát is letette a földre. Úgy nézte, hogy nem törötte el valami. De nem volt semmi baj. Most Pista bácsi ült a helyére. De úgy keresztbe ülve nem tudott sehogy se elhelyezkedni, hát féloldalt ült a gerendára. Ezt se találta jónak, hanem egy kis székre ült, s úgy szembe a gerendával. Elkezdett csapkodni, nem is tudtunk olyan gyorsan szábolni. Egy-kettő, hány négy, öny, Akkor aztán Pistabácsi megállott és várt. Megtörölte magát az inga ujjával, s nevetett. <gül> a csak! Apátok ingyen adja azt a szánat. Hát mi bíztunk benne, hogy nem fog sikerülni neki. Lélegzett, visszafolytva vártunk. Pista bácsi felemelte a baltát, s beleillesztette a vágásba, azután újra kezdte, még gyorsabban. Nyósz, kilenc egy, két hány. Újra megállott. – Ó, ez nem gilt? – kiáltotta édesapám. – Ez nem egy nyomban van. Nem szabad megállani. Gazemberkent! – Hinnye az istenét, azt mondta Pista bácsi, és újrakezdte. – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13 14, 14 így ment harminc s akkor valahogy kiszaladta balta a kezéből, s mellé vágott. Ah, – Ez semmi! – mondta. – Harmincöt már meg volt. – Én nem vagyok ács, se palér. – Na jó, van? – azt mondja édesapám. – Három hibát adok kednek. Ó, kezd újra! Újra! Dehogy is kezdem, eszembe sincs! Hojtatom. Örülök, hogy eddig megva! Na, mennyis! is! Harmincöt! Neki durálta magát, de mi gyermekek már nagyon boldogok voltunk! A no, vegyetek hátrán! Kiáltott ránk, édesapám! És mi kotródtunk. Hát nem egészen messze, mert a szoba nagyon kicsiny volt. Szinte az ágy alá bújtunk. Öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, neve. Egy, két, hár, négy, Így elment 53-ig? Na, akkor megint mellé vágott. Úgy megrémült, hogy a baltát ott felejtette, ahova vágta, csak nézte kimerett szemmel. Ah, nem baj, vigasztalta apám nagy lelkűjön. Parasztól ez is korázsi. No, vágd, csak vágd. Még egyet szabad tévedni. Pista bácsi bele iszonyodott, s a baltát felemelve újra elkezdett csapkodni. Spiff! A negyedik vágásnál megint félrement. No, erre aztán igazán nagy visítás és zsbongás lett. Pista bácsi körül fogta fekete mord fejét, és én úgy megijedtem, mikor a szeme az enyémbe ért, azt hittem, most fogja a baltát, s majd ketté hasít vele. Hát csak ugyan fogta a baltát, s elkezdte vágni a gerendát, ahogy csak bírta. Csak úgy hasgatta, vágta, rontotta. <gül> na, na, na, na, kiáltott a kacagba édesapám. <gül> Az Istenit a fejszédnek, hát elrontod a szádat!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 Körülnézett valami szerszám után, de a keze csak úgy tétovázott. Mi elkezdtünk sivítani, rémülten és torkunk szakadtából, és nem láttunk más csak azt, hogy apám és a paraszt őre kapják egymást és csapkodják egyik a másikat a szobába az ágyakhoz. Mind a két ágy leszakadt, a dunnák kihasadtak, Édes anyám a kezét tördelte, És legnagyobb csodálkozásunkra a végén a két verekedő, nevetve állott szét. Az Isten, hát, hát mi bíj ez a csepp ember? törűgette magáról Pista bácsi az izzadságot. Ha nem gondoltam volna. Ebből leült a helyére. Vállára húzta a gubát, s kereste a pipáját. Mikor láttuk, hogy nincs semmi baj, akkor mi, gyerekecskék, újra előbultunk az ágyalól, és s most már aztán kacagtunk és táncoltunk. – Hát, bizankomám, – mondta Dobos nagy flegmával, – azt a meg kell adni. – Hát, hogja ki magának, ha nem fél a feleségem tő! – mondta pista bácsi. Uh, – Ó, érte? – kérdezte édesapám. – Akár most? – Akkor jó, akkor gyerünk! <gül> – Ugyan már nem bolondultatok meg ebben a hóviharban? –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 Sírva ágyazott nekünk az ágy helyén, a földre. Sok lárma és hajcőhő után végre elaludtunk, de édesanyám fennmaradt egész éjjel, s várta édesapámat. Én felébredtem valamikor éjfél után, és ilyet láttam, hogy édesanyám még mindig fenn van. Hát mindjárt sírni kezdtem, mert megijedtem, hogy talán Édesapámnak valami baja lett. De anyám odajött hozzám, és édes, csendes hangján duruzsolva biztatgatott, hogy nincs semmi baj. Biztosan a gazdák elcsalták édesapámat a kocsmába, ahogy szokták, és ott iszogatnak. Áldomást isznak, mondta. Szépen el is aludtam. Csak akkor ébredtem föl, mikor kint sivítást hallottam. Oh, hallod, hallod, anyjuk, verte az ablakot édesapám. Oh, Oszd ki a tálat kést, mindjárt leőjük a disznót. Na erre aztán mind felébredtünk. Ugráltunk fel az ágyból egymást cibálva és ébrezgetve. Öltöztünk és mentünk ki.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 ami úgy maradt, mintha sejem végeket húztak volna kifehéredni. <gül> Ez volt a legszebb Disznó ölése, amit életemben értem. Mikor mi kimentünk, már égett a tűz a Disznó felett. Olyan nagy lángal éget, hogy nem bírtunk eleget kacagni, amikor a pernyét elkaparta róla édesapám egy éget végű faággal. Olyan kicsi fekete malasz volt a tűz alatt. Na de, azért disznóölés volt. Csak mikor a hurkát főzte édesanyám hát az olyan vékony volt, mint a cigatésztá. És olyan gyenge volt, hogy a fazékban mindun talán kifakadt, és kiömlött belőle a kása.